Місяця того таки в наступний день. Ще в вдосвіта княжиш Богдан, побудивши Борислава й Вишеслава, пішов до стайні. В Києвому городі всі спали. Конюх невдоволено буркнув спросоння Йди сам і знову влігся в порожніх яслах. Коні теж спали, котрий на встоячки, котрий на влежки, тільки малків кудлач, низько звісивши голову, дослухався болю в пораненому вусі. Богдан поляскав його по волохатому крупі. Кінь навіть не зрушився. Тоді хлопець одв'язав сірого в яблуках жеребчика, лише торік об'їждженого, підняв його на ноги і вивів. Борислав із Вишеславом, сонькувато чухуючись, топталися біля стайні. «Ти бери гнідого, а ти рябу!» – сказав княжич, і, пустивши свого жеребчика, вільно пішов по сідло. «Студено є!» – позіхнув Борислав, але не сказав княжичеві слова навпроти. Вишислав же, якого коротко звали Вишатою, взагалі ніколи не сперечався. Коли троє юних комонників виїздили з полудневої брами, було так само темно і холодно, тільки на всході за почайною Дніпром палохкотіла ранково зоря, мов нова срібляна ногата. Ногата – нова срібна монета. До сідла в княжича була припасована широка тула з луком і стрілами. В лівій руці він тримав коротеньку солицю для метання, другою ж провував жеребчика. Богданові товариші були озброєні так само. В хрещатому яру стояла ще густіша темрява, та коні дорогу знали, і незабаром, перебрівши неглибокий хрещатик, вийшли на соляний шлях і попростували берестовим лісом у бік звіринця. В лісі дорога була ще по весняному м'яка, і коні ступали майже нечутно. Прокидалися птахи. Десь у невидимій глибині біг Дніпро і звідти тягло холодом. «Куди?» – спитав лаконічно вишата, коли перед очима розступилися дерева і почалася галявина. «До джерела!» – так само коротко відповів Богдан, перейнявши втрохи старшого друга його небалакучість. І знову запала тише, тільки чути було легеньку ходу та обережне пофоркування коней. До джерела підійшли в ту часину, коли природа немов затамовує подих, чекаючи в сходу сонця. Богдан показав Бориславові заглинясту кручу. Туди. А сам з Вишатою подався трохи нижче, на два китки стрілою. Вишата попрямував свою рябу-кобилу за густий ліщинник і немов розтанув у передранкових посмарках. Богдан узявся ще на два постріли нижче і собі зайшов у кущі. Тут ціріло невелике озеречко, до якого перед світанком приходять попити води, козулі, дикі олені і інше звірин. Там далі, де поміж крутих жовтих берегів звивається либідь, було надто відкрито, і мисливці знали у звичку тварин. Богдан не зводив очей з ледь помітної стежки, де мусила з'явитися дичина. Лук був уже наготовлений важкою короткою стрілою, і кінь, пройнявшись настроєм свого вершника, стояв, мов, неживий. Але хлопцеві, чи то від нетерпіння, чи таки з холоду, тремтіли пальці, дарма що був одягнений у цупкий сіряк, а на споді ще й гарну ягнячу гуню. Перший дих з'явився на стежці тільки тоді, коли за Дніпром стало сонце. Дик, дикун, вепр. Богдан пропустив його вільно. Це був молоденький ще дикунець і, певно, самітник, бо стада за ним не виявилось. Богдан провів його поглядом, нехай дибає, десь там у горі на нього чекають вишата з Бориславом, і, за ловчим правилом, перший удар належить їм. Кінь теж уздрів і клатого кабана і неспокійно запряв вухами. Богдан тихенько поплескав жеребчика по холці, і той угомувався. Дикун пішов обережно, не рохкаючи, і нюшив повітря довгим писком, але ловчі стояли за вітром, і кінський та людський дух до нього не доходив. Тварина помгнула кущі, де сховався вишата і пішла далі, і Богдан удоволено усміхнувся. Вишата теж пропустив, віддавши дика Бориславові. мить на стежку вихопився інший дикун, великий і кострубатий, став, тихо рохнув і пішов далі. З гущавини з'явилося півтора десятка тварин, свинеї, підсвинків. Богдан знову торкнув гарячковитого жеребчика за холку і почекав, поки стадо віддалиться, бо й сей удар належав не йому, а вишаті. І коли свинячий витажок наближався до того місця, де причаївся вишата, на стежку виступив стрункий буруватий олень. Поклав роги на спину і утяг ніздрями повітря. Його не турбувало стадо вепрів попереду. Олень остерігався страшнішого. Та в повітрі не було ніяких бентежних запахів, крім неприємного свинячого, і олень пішов далі. Слідом за ним чотири олениці. Богдан, погладивши свого сірого жеребчика і заспокоївши його, повільно підняв лук і заходився натягати тятиву. Поряд із матерями вибрикувало четвірка плямистих теляток. Хлопець раптом розгубився. Тятива вже бриніла, напнута до тріску, а він не знав, кого полювати. Блимнувши в бік вишати, побачив, що стадо чорних диків уже було майже навпроти його схованки. Зараз бринне вишатина тятива, і пущена стріла сполохає не тільки свиней, а й сторожки холонів. І всю мить на стесті з'явився ще один рогань. То був молодий, надзвичайно гарний і великий оленчук. Він ішов сам, тримаючись на поважній відстані від стада, яке проминало Богдана, і хлопець, не вагаючись, повернув стрілу в його бік. Що буде, те й буде, він полюватиме цього самітника, якого, певно, прогнав зі свого стада старий олень. Стадо пішло підтюпцем, молодий олень теж надав ходи, граційно несучи свої ще не дуже розгалужені роги. Богданові перехопило дух. Пускати стрілу зараз було ризиковано, могла не долетіти. Він у душі молився всім лісовим духам, щоб вишата з Бориславом передчасно не сполохали дичину. Рука від напруження почала терпнути. Ще хоч двадцять кроків, хоч десять. «Лісовий, душе, чугайстре, притримай руку вишаті!» Олень ступав і ступав, і втумить, коли Богдан цілився йому під ліву лопатку, пролунав жахливий крик. Богдан стинувся і повернув туди голову. Кричав і жахав дик, певно вражений кимось із хлопців. Угорі на стесті знялася метушня і ковікання. Княжич пустив стрілу, коли тварина, знявшись на задні ноги, подалася на втеки стежкою з несамовитим вереском прокотилося вепряче стадо. Олені, певно, майнули кудись в інший бік. Богдан і не помітив навіть у який. Він ударив жеребчика п'ятами і помчав слідом за своїм Оленом, не знаючи, влучив його чи не влучив. Стежка спускалася вниз і вниз, кривуляючи між кущів і старих берестів. Молодий кінь біг з усіх сил, але не вмів ще обминати дерев, і Богдана раз у раз боляче стьобологіллям по виду. Оленя він уздрів, коли вихопився з лісу в долину Либиді. Шиї рудого красеня таки стріміла коротка стріла. Олень здолав крутий берег і знову пірнув у хащі. Жеребець зрозумів, за ким треба гнатися, і помчав слідом за Оленем. Та певно Оленя щось наполохало в гущавині, і перш ніж Богдан заглибився в ліс, поранена тварина вихопилася знову в річище. Богдан помчав у слід. Олень тримався берега, і відстань між ними і ловчим ні збільшувалась, ні зменшувалась, Він тільки часом зникав за поворотами і знову гнав понад водою, легко перестрибуючи кущі та повалені дерева, що траплялися на дорозі. Богдан раз-пораз хвицав жеребця в слабину, і той, форкаючи, біг з усіх своїх молодих сил. Але про лук годі було й думати, стріла однаково б не долетіла, і княжич намагався виснажити поранену тварину. Олень на скаку силувався видерти рогами стрілу, яка завдавала йому пекучого болю, але швидкості не зменшував. Так змагалися вони з годину. І коли поминули городище можів ловчих, олень раптом у три скоки перестрибнув на протилежний берег і пірнув у ліс. То було просто незбагненно. Тварина, мов, стрибала по воді, і Богдан з повернув теж до річки. Та кінь довго бив ногами піну, доки виборсався на той берег, а за оленом уже й слід запався. Богдан ще з півгодини гнав коня понад либіддю, сподіваючись на те, що поранений рогань знову приб'ється до води, та незабаром либідь стала вущати, вущити, ділитись на двоє й на троє, і княжич спинив жеребця, в якого від довго бігу боки взялися милом, а ноги дрібно тремтіли. Повернувшись до того місця, де олень пірнув у хащі, Богдан роззирнувся. Куди міг податися роган зі стрілою в шиї? Так ні до чого і не додумавшись, продирався густою дібровою, що облягала Київ із Заходу. Слідів ніяких не було, і княжич дав коневі волю, по якомусь часі жеребець вивів його на взлістя. Натомлений гонитвою, жеребчик форкав і сіпав зубами повіддя. Богдан подумав, що дичина вислузнула йому з рук, і треба подбати, бодай, про коня. Помалу поїхав у той бік, де за щековою горою була глибочиця. Та до річки дістав лише тоді, коли сонце вихопилося над саму Київську гору, що кругліла на полудневому всході. Розсідлав сірого, пустив на волю. Жеребець одразу потрюхикав до води і пив довго й жадібно, лише тоді почав пастися поблизу. Богдан лежав під кущем верби. Страшенно хотілося їсти, а їжа лишалася в Борислава Чевишата, і хто як знає, де вони зараз. Йому не шкода було за роганем, що втік. Хлопець думав про вчорашню подію. І між картинами запеклого бойовиська, між обличчями диких степовиків, яких допуття й розглядіти не встиг, раз напливали великі сині очі та чорні брови незнаної дівчини. Власне, княжна ясновида цілу ніч снилася йому. Він лише тепер згадав про це. Здається, Богдан утікав од неї, а вона за ним гналася, хотіла поцілувати, та він біг занадто швидко. Сердився сам на себе, що так біжить, але не міг спинитися. Приклав долоню до вуст, аби згадати, як вона вчора, після січі, поцілувала його просто в матері на очах. І стало так млосно і весело, що він схопився на рівні й хотів знову сідлати жеребця. Та раптом згадав, як плакав у мами на грудях після жахливої січі, плакав при ній, тій дивній дівчині, соромився дурних сліз, але нічого не міг із собою вдіяти. Яка ж діва тепер на нього погляне? Богдан ліг горілиць і непомітно заснув. Прокинувся від мокрого дотику. Сірий стояв над ним і торкав губою за щуку. Хлопець підвівся і сів. Десь довгенько спав, бо тінь утекла і тепер лежав під сонцем. Устав і заходився сідлати.